Ilyesfajta roncsolódás csak akkor jöhetett létre, ha Mr. Ray teljes erejéből neki nekiszaladt, vagy valaki nekilökte. Nem, nem hiszem, hogy neki nekiszaladt, reagáltam ösztönösen, aztán hirtelen leesett, mire is megy a beszélgetés, ami ettől a pillanattól fogva már szintén a kihallgatásnak számított. Azt akarja mondani, hogy én lögtem lemézönt? Nem állította ilyet.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 Egy vita hevében, a állapotban, amikor elárasztják az embert az indulatok, sok minden megtörténhet. De nem velem! Boldnyomozó tekintete lecsúszott az arcomról, és végig szánkázott a karomon. A pillantásától kirázott a hideg. Nem keletkeztek esetleg a testén karmolást nyomok? Mik? Megengedi, hogy megnézzem a felső testét? A kívánsága teljesen ledöbbentett.